Наум Абрамович цілком заспокоєний і задоволений. Ольга Іванівна грає свою роль так, що аж його самого проймає пошаною до неї. Балакуючи з хазяйкою пансіону, вона з такою інтелігентністю, просто аристократичністю киває головою, так злегка і непомітно підозріло оглядає не дуже свіжу обстанову пансіонського сальону. На лиці така внутрішня, ясна і певна в собі стриманість, що хоч й тут таки, така мистецька тонка гра. І вбрано сьогодні підтон. Шовкове чорне манто з білим ніжним хутром, що з нього стримить чудесна голівка з фіолетовими квітками очей. Капелюшок не той, що вчора, простіший, але імпозантніший. І подумати, що ще ж учора ввечері ця така аристократична особа конче хотіла вимазати йому наумові Абрамовичу лисину майонезом і повтикати її зеленю від бівстексів, садок розвести. І за це обіцяло йому дати себе поцілувати, куди він захоче. А знизу її лиця були дві гарячі п'янкі плямки та уста, дитячі, спухлі, невинні, що вимовляли такі слова, від яких аж корчило, як відтертя пальцем по склу. Ох, набебегкалася, як за цідю в пику, сто бісів йому мамі і ще гірші. Правда, і сам Наум Абрамович не той сьогодні, що вчора. Не зовсім навіть той, що раз у раз. На ньому нове пальто, новий капелюх, черевики й рукавички. Портфель під пахвою той самий, але тримає його Наум Абрамович теж трохи інакше, злегка випнувши наперед живіт і випроставши плечі з суворою гідністю. Отже, пані Антонюк, дочці професора історії, Загалом пансіон подобається, і кімната її більш-менш задовольняє. Що на підлозі не килима а синювати сукно, що портьєри цегляно-червоного кольору, що покривало на ліжку не зовсім чисте, це, звичайно, варте тонкої гримаски. Але добре, що вікна на вулицю і невисоко, на першому поверсі. Коли гарсон у сірому хвартусі вносить валізки пані Антонюк, і хазяйка разом з ним виходить, Леся швидко скидає своє манто з білим хутром, шпурляє його на ліжко і кидається в фотель. Ху, хай йому біс. Без звички аж отетеріла вся. Дайте цигарку, Фінкеле. Наум Абрамович мимоволі озирається на двері до коридору. Як почує, хто таку мову професорської дочки, то дійсно отетеріє. Правда, хто зрозуміє по-українському. Є ще одні двері до сусідньої кімнати, але там тепер нікого нема, то його власна друга кімната, що чекає на гунявого. Але коли Леся буде й надалі так поводитися в себе, як оце тепер, то гунявому крізь двері все буде чути. Наум Абрамович подає цигарку і таємничо хитає головою на ті двері. А то його буде кімната. Треба вам це мати на увазі. Туди майже все чути, як голосно тут балакати. Правда? Ой, це, здається, гонг гупає. Значить, на обід уже треба підправити грим. Леся швиденько підходить до дзеркала і критично оглядає себе з голови до ніг. Сукня сидить бездоганно. Зачіска важкою, немодною, скульптурною масою налягає на потилицю. Леся злегка примружує очі і підносить голову до гори. Так добре, підкреслюється поважність. А в той же час постать робиться стрункіша і дві опуклості грудей виразніші. Підфарбувати уста чи не треба? Не треба на сьогодні. Гонг, гунявий і лунко бухкає в останній стихає. А Наум Абрамович сидить у фотелі і з заздрістю дивиться на Лесю. І оце чудесне тіло цю зворушливу голівку цілуватиме, милуватиме якийсь злодій, грабіжник і мерзотник. Отака справедливість життя. Його треба схопити і запроторити на каторгу, а замість того йому готується кімната з цукном на всю підлогу, з гарячою холодною водою, для нього підбирається красуня жінка з фіолетовими очима, з устами дівчинки і тілом Венери. «Ну, Науми Абрамовичу, що ж ви сидите? Скидайте ваше шикарне пальто та ходімте. Нам буде окремий столик». «А чи кістка де сидить? Далеко від нас?» Наум Абрамович зітхає і помало роздягається. «Зараз усе побачите!» еге. «Чого зітхаєте?» «У нас кажуть, не зітхай, як нема, то й так нехай!» «Та нехай! Що ж зробиш? Ну, ходімте!» Їдальною поміж білими столиками з пірамідками серветок упевнено та поважно проходить пані Антонюк у супроводі пана Фінкеля. Її з цікавістю, захопленням і критикою проводжають і зустрічають чоловічі та жіночі очі, але вона ні трішки не цікавиться тією увагою. Розгорнувши серветку, Леся Рівним, байдужим тоном, тихо кидає Наумові Абрамовичу. Вона вже тут? Наум Абрамович з такою самою байдужістю поводить очима навскіс від себе. За третім столиком, лицем до нас, брюнетка, стрижена, золотиста сукня. Леся спочатку дивиться крізь залю, потім спрямовує погляд на брюнетку в золотистій сукні. Дуже бліда, занадто червоно нафарбовані губи, фарба з оранжевим тоном. Недобре, не пасує до тону лиця і волосся. Волосся хороше, густе, чорне, з червоним відблиском, інтелігентне лице». Пасувало б пенсне до цих стомлених, розумних очей, а вся якась млява, зігнута, неначе випустили з неї все повітря. Що подобається? Нічого. Мабуть, темпераментна, тільки квола якась. Хвора, чи що? Наума Абрамович ще байдужіший й ледве чутно бурмотить. Кокаїністка, мабуть, сьогодні не нюхала. Побачите іншим разом. Вогонь і енергія. Леся знову скошує очі на брюнетку. Яким млявим, вимушеним рухом накладає собі на тарілку їжу. Яка миршава в порівнянні з цією дівчиною, що тримає перед нею великий таріль. Тяжко уявити, який може бути вогонь у цьому висмоктаному лиці. Наум Абрамович на це тільки посміхається. Ага, про неї розповідають такі речі, що Мессаліна зосоромилася б. Знаєте, як вона стала чекісткою? Цілком порядна, між іншим, була собі дівчина. Дочка Рабина скінчила гімназію і університет з медалями скрізь. Ну, та жидівська дитина, як то кажуть, що родиться із скрипкою, а школу кінчає з медалями. Як треба медалі, то мусить мати й медалі. Але цілком хороша собі була дівчина, і нічого більшовицького в неї ніколи не було. Абсолютно. Наум Абрамович замовкає. Підходить дівчина з тарілкою. Коли вона відходить, Наум Абрамович починає їсти, сласно нахиливши голову до тарілки, і комедно, як птиця, повертаючи голову то на одне плече, то на друге, їсть мовчки, довго приплямкуючи. «Ну як же то сталося, Науми Абрамовичу?» «Зараз, тут таки непогано годують. Що ви скажете на цю закусочку, а? Симпатична собі, правда?» «Нічого, ну, далі». Наум Абрамович похапцем доїдає і витирає куценькі вусики куточком серветки. «Я бачу, що ви таки енергійно беретеся до справи. Я це люблю, це по-моєму». Отже, це сталося так. Фінкель зиркає на сусідні столики і притишеним голосом бурмотить далі. Була собі в їхньому місті, не знаю, в якому саме, но, може, в Лубнях, може, у Вінниці, немає значення. Революція. Революція собі як революція. Мітингували, голосували, стріляли. Та ви самі добре знаєте. Була українська влада, потім прийшли більшовики. Нічого. Прийшли собі, той прийшли. Реквізували, націоналізували, розстріляли, все як слід. Нічого, все добре. Ні рабина, ні Соню, нікого з родини не зачепили. Звичайно, радіти їм не було чого, самі розумієте. Але як рабин, Соня і уся родина сиділи собі нижчечком, так їх і не займали. Ну добре, між іншим, вона поглядає на вас, не дивіться на неї, звернула таки увагу. Ну, добре, потім переміна декорації, діє третя. Більшовики тікають, з'являється добровольча армія. Картина вже інша, націоналізація скасовується, але грабіж удесятиряється. І, само собою, в першу чергу, жидівський погром, і вже не на релігійному фронті, а просто налетіла зграя диких звірів і давай грабувати, трощити, стріляти, різати, бідного рабина з усією родиною, спалили живими в повітці. А Соню, російська офіцерня, забрала до себе в казарму. І ви вже можете собі уявити, що вони там з нею робили. Чотири доби там тримали. Кокаїн у ніс їй забивали, щоб не лежала мертвою. Водою відливали, різками пороли. Голою так і жила, одежі не давали. Леся швидко зиркає на мляву постать у золотистій сукні і знову переводить хмарні, загострені очі просто в лице Фінкелеві. Ну, а тут знову повернулися більшовики. Офіцери хотіли застрелити її, уже кидали жеребок, кому саме стріляти, та тут якраз бомбою завалило всю казарму. Офіцерня загинула майже вся, а соня якимсь чудом урятувалася. Гола вилізла з-під руїн, і як була побита, понівечена, полетіла в чека. Лиси рішуче хитає головою. «Я б так само зробила». «Хто б так не зробив?» «Ну і почала ж вона віддячувати. Ого, сама, своєю рукою, кажуть, двісті офіцерів розстріляла в підвалах». «Правильно». Ну, а потім, звичайно, коли ти вже чекістка, так стріляй усякого, офіцера й неофіцера. Знаменитістю стала. Білогвардійська офіцерня боялася її більше, ніж усіх більшовицьких генералів. Паскуди. Пані Антонюк забуває всю свою аристократичність, ручким, розмашистим жестом наливає собі вина і одним духом вихиляє його собі в рот. Наум Абрамович злякано поводить очима навкруги. Лайку, може, й не почули. А як вино п'є аристократка, це, напевне, всі бачили. Обережніше, Ольго Іванівно. А чорт з ним. Я б їх теж живими палила й катувала. Ну, тобі аристократка, вона ще почне тарілки бити. Та більшовики і так і робили, Ольго Іванівно. Не хвилюйтеся, самі знаєте. А що вже сама Сонічка виробляла потім, так, кажуть вам, навіть у більшовиків слави зажила, Навіть тут, у Парижі, про революцію мріє. Страшенно їй хочеться, щоб у Європі була революція. А знаєте, для кого? Щоб не було ні бідних, ні багатих? А як же? Щоб була стрілянина, різня, розстріли. Оце її революція. Звідки ви все це знаєте про неї? Наум Абрамович вибачливо посміхається. Ви спитайте мене, про кого я не знаю. Я знаю навіть, що вона в ресторанах ложки та ножі краде. Ольга Іванівна неймовірно дивиться на Фінкеля. Для чого? Хм, для чого? Вона мені не сповідалася. Але я так думаю, що для порушення принципу приватної власності. От краде собі і тим плює на буржуазну мораль. Нащо їй ложки? Гроші вона має. Дай Боже, щоб французький президент мав таку платню, яку вона має. Або така штука. Є в неї тут, у Парижі, брат. Єдиний урятувався від погрому, бо був саме тоді десь в іншому місті. Так вона з ним живе, як з коханцем. Ну, спитайте мене, для чого? Мало їй тих мужчин, що вона їх має круг себе. Ні. Це буржуазна мораль, що не можна мати брата-закоханця. От вона її так само нищить, як і з ложками. Що ви хочете? Знову підходить дівчина з тарілкою, і знову Наум Абрамович заглиблюється в їжу, по пташиному розглядаючи страву то з одного боку, то з другого. Леся час від часу пильно поглядає на Соню. І їсть, Соня, мляво, вимушено, дивлячись кудись в одну точку. Рука біла-біла, тонка, ніжна. Утершися другим кінчиком серветки, Наум Абрамович береться за роботу і по черзі представляє Лесі тихим голосом усіх мешканців пансіон. Пансіон інтернаціональний, як і сам Париж. Французів у ньому 3-4 відсотки, ну нехай 5. Панівна нація – американці. І панує, розуміється, американська культура – фокстрот, бокс і доляр. Он той стіл, що за ним сидить ціла компанія жінок і мужчин – авангард англо-американської окупації. Ввечері не треба ходити в кабаре та дансінг, все є в салоні пансіону, Часом навіть бокс. Але хазяйка – француженка. Насмілюються робити зауваження, що бокс може попсувати їй меблі. Американці ж шанують меблі і усі матеріальні речі на рівні з своєю біблією. Тому бокс буває тільки тоді, коли ця компанія вечеряє на Монмартрі і приїжджає додому розважитися. Он ті двоє циганчат – італійці, вихлюпнуті з Італії фашизмом. Один грає на гітарі і співає фальцетом, неначе жіночим голосом. Вон там троє полячків, жовтявий, прилизаний панок і дві гнилозубенькі панночки. Панок, наче тільки що вилуплений цуценя, таке зализане і хирляве, але пиха просто лева. Подумати собі, воно теж має свою державу, поліцію, жандармів, дипломатів і навіть свої колонії. Це не заважає, одначе, ляшкові служити за американського доляра їдом у публічних домах. Біля полячків – парочка шведів. Один із них тримає ножик усією рукою, як шаблюку. Солідний, мовчазний і дуже делікатний. Але любить бокс більше за свою жінку. Леся слухає не дуже уважно, проте поводиться вже знову як слід. А коли виходить із їдальні, то навіть легкою гордовито підводить голову і опускає вії на очі. Та в себе в кімнаті знову розвалюється в котелі, закурює, струшує попіл просто на підлогу, голосно каже неделікатні слова, регочиться негармонійним сміхом. Ох, краще б може було не оселяти її поруч з гунявим. І взагалі, чи витримає вона на довгий проміжок часу таку трудну для неї роль? Прощається з Лесею Наум Абрамович не так уже заспокоєно і задоволено, як зустрівся. Ранок рюмсає і рюмсає, як нудьгуюча дитина. Сльози котяться й котяться йому по шибках і не втирається. З вікна видно тиху вуличку з вузюсіньким тротуарчиком і перлямутровими від старости шибками стерезних будиночків. І не подумаєш, що в Парижі таким щирим середньовіччям тхне. Ось зараз з'явиться на коні закутий у залізо лицар із списом. Таба влітає раптом у поле зору чорна, мокра коробка і, галасуючи, як порося в мішку, просувається під вікнами з важким диханням мотора. «Чи не гунявою вже з залізниці?» «Ні, проїхала». Наум Абрамович дивиться на годинник. «Уже час бути б тут. Може, в інший пансіон повіз його той паршивчик свистун? Хоч ще холера на мою голову. Мало мені гунявого, так ще якийсь свистун коло нього». Леся притуляє чоло і ніс до холодної шибки, так у дитинстві раз у раз робила в гімназії, і з того боку ніс здається роздушеною сливою. Фінкель неприємно свистить носом за спиною, і тепле дихання його часом торкає щоку. Якого біса нещевжитой чи кіст? Раптом з другого боку доганку пансіону підкочує червоне, незграбне таксі. Згори видно тільки край переду й дах коробки. Леся швидко відчиняє вікно і обережно висовує голову на двір. Дрібні краплю дощу колють у повіки, і схили носа сверблять одних. Залізо віконного балькончика холодно липкою липко впивається в долоні. — Що? Приїхав? Він? Наум Абрамович хвилюється, нетерпеливиться, зазирає через плечі Лесі, потім ширше відчиняє вікно і теж висовує голову. На тротуарі перед входом стоїть панок у жовтих черевичках і модних коротеньких штанях. Пальто теж коротеньке, дзвоником. Видно, гостреньке підборіддя в прищиках. Панок нетерпляче щось каже в розчинені двері авто, потім сердито повертається і входить у пансіон. За овта ж спочатку висувається важка шкіряна валізка з людською рукою, потім голова в темному капелюсі і нарешті на тротуар вивалюється сама людина. Поставивши валізку до стінки, чоловік починає витягати з авта багаж. Постать висока, плечиста, більше за Миколу. Каштанова борідка і тупий, важкуватий профіль носа. Наум Абрамович сильно потискує Лесю за лікоть і схвильованим, неприємно теплим шепотом дихає їй у щуку. «Впізнаєте? Впізнаєте?» — Це він. Я біжу відмовлятися від своєї кімнати. Але як не буде другої вільної для цього свистона, то вони можуть виїхати звідси. Ах, ти лишенько. Ну, я зараз повернуся. Леся, не озираючися, не відриваючи очей від людини внизу, хитає головою. Наум Абрамович вибігає з напруженими круглими від заклопотаності очима. Гуняви розплачується з шофером, прихиливши голову до таксометра. Мабуть, мало дав на чай, бо шофер не ховає гроші і щось каже. Так і є. Гунявий хапливо виймає з кишені якусь монету і тикає в руку шоферові. Ага, шофер задоволено здіймає кашкет, щедрий, видно, додаток. І зараз же рушає. Тоді гунявий починає примірятися, щоб забрати всі п'ять валізок одразу. Дві валізки великі, три малі. Не будь п'ятої, може, і підніс би чотири. Дві під пахвами, дві в руках. Але п'ято хочу зуби бери. Гунявий мостить їх і в такій комбінації, і в іншій. Ех, п'ята все ж таки заважає. Свистун міг би взяти з собою одну, тоді справа легше пішла б. Ні, мусить таки залишити на вулиці Малій Валійський, несе самі великі, пхаючи ногою двері. Мабуть, поставив їх у сінях, бо зараз же виходить і забирає малі валізки, покраплені вже дощем. Леся тихо зачиняє вікно і витирає хусткою лице та руки. І зразу ж чує голоси в сусідній кімнаті. І тільки тепер розуміє, як добре чути з однієї кімнати в другу. Жіночий голос і чоловічий теноровий. Тут же часом і голос Навума Абрамовича а гонявий, як льокай, перетаскавши валізки, десь там стоїть коло них у передпокої і жде. Голоси переходять у коридор і зникають. Фінкель, очевидно, теж пішов з ними. Леся довго сидить у фотелі під першу руку головою і задумливо дивлячися у вікно. Дитячі губи перегнулися в гидливу підківку, очі примружилися нудно. Беззвучно котяться сльози по шипках. Брудносивий клапить небо у кутку вікна, як велике старе павутиння. Клаце несподіваними перебоями, центральний опал по трубах. Стук у двері. Вслизує фінкель. Леся мляво струшує задуму, беручися за роботу. «Ну, як там?» Наум Абрамович від задоволення обома руками проводить по лисині, гаряче шипочучи. «Все як по нотах!» Я так і знав, Свистун узяв собі кращу кімнату на другому кінці коридора. Тут буде він. Записався Василем Михайловичем Кавуненком. Адвокат. Добренький мені адвокат. Колега, значить. Памаль. А Свистун – дипломат, політичний діяч. Теж непогана професія. Але насамперед, дорогусенька, треба якось розшифрувати, що за стосунки між ними. До чого тут цей дипломат шмаркатий? Зразу цього, мабуть, не можна буде зробити. Ну, що значить «зразу»? Я тільки звертаю увагу. А чого ви така кисленька, голубусю? Після вчорашнього голівка болить, може? Не знаю. Так, нічого уклигаю. Ну, я мушу бігти, маю ще побачення з Круком. Дочка моя на службу до нього пішла. Так треба подивитися, яке враження зробила на патрона. Коли маєш справу з багатою людиною, то треба рахуватися не тільки з його враженнями, але й з враженнями його пантофлів. Та нічого. Нехай будуть і в нас з вами, Любуся, пантофлі з враженнями. Правда? Ну, бувайте здоровенькі, бадьорі. Завтра забіжу. Наума Брамович ніжну цілує ручку Лесі, важно бере під пах чариватий портфель і виходить з суворою міною. Алеся знову підпирає щоку рукою і дивиться в вікно. І коли за стіною в його кімнаті чути голоси, вона сидить так само, не рухаючися, не повернувши навіть голови у той бік. Один голос теноровий, овечого тембру, певний у собі говіркий, другий Низький, лагідний, маломовний. Коли б прикласти вухо до дверей, то, мабуть, окремі слова можна було б розрізнити. Наче на пожежу часто й голосно бухкає гонг. Голоси стихають, грюкають двері. Але в кімнаті гунявого чути рух, значить, то вийшов тільки свистун. Леся неохоче підводиться і підходить до дзеркала. На неї байдуже, нудно дивиться гарне лице з синьо-фіолетовими, як дві ще не зовсім вистихлі сливи очима. Рука машинально поправляє одне крило матово-попелястого волосся над ухом, очі злегка примружуються. Леся зітхає і помало виходить із кімнати, не випроставшися, не прибравши суворої поважності. І як тільки відчиняє свої двері, в поле зору потрапляє чоловіча постать біля дверей сусідньої кімнати. Гунявий. Він, пригнувшися, вовтузиться з ключем коло замка. На риб дверей гунявий, не випростовуючися, повертає голову. Але Леся бачить, як у ту ж мить тіло його відразу вирівнюється, як відштовхнуте, в очах з'являється круглість, витріщеність. Видно навіть, як від здивування чи переляку між губами чорніє дужка дірки рота, зовсім як на кінематографічних афішах. Леся теж здивовано зиркає на нього, але тут же злегка підносить голову і нехапливим поважним кроком йде далі коридором. На повороті до сходів вона озирається і бачить, що гунявий, високий, плечистий, стоїть так само навіть рука заклякла на ключі, і дивиться їй у слід. У чому річ, упізнав, може десь бачив на Україні, може тоді, як тягали по чекістських тюрмах, коли вона балакала з ним та забула, а він запам'ятав, і тепер перелякався, що вона впізнає? Але ж не би, не зовсім такий вираз тієї враженості його, а щоки дійсно пухкі, якісь хлопчачі, і така сама борідка. Соня вже за своїм столиком. Лесі, коли вона проходить повз неї, видно тільки чорне з червонявим тоном волосся та спину в цегляно-червоній сукні. Але коли сідає за свій столик і з байдужим виразом, повівши поглядом поїдальні, зупиняється на столику Соні, то майже її не впізнає. Нема тієї вчорашньої, зігнутої, блідокволої дівчини в жовто-золотистій сукні. Тепер там сидить гарна, з глибокими, темними, оксамитними очима, з легким, теплим рум'янцем на лиці, молодша сестра Соні. І сукня не та, і зачіска не та, і рухи інші, і погляд жвавий, і усміх на устах теж неначе інакше пофарбованих. Леся від здивування навіть про свій грим забуває. Отак, значить, дію кокаїн. Дійсно, варто було б хоч раз перемогти свою огиду і спробувати тоді, як її підмовляли в Будапешті. І це ж Соня так приготувалася для гунявого. От якраз і він іде зі своїм свистуном та хазяйкою. Свистун попереду в жовтих черевиках, у синьому вбранні з короткими холошами, з-під яких видно зелені шкарпетки. Голівка білява, їжачком підстрижена. Чоло вузеньке і низеньке, в прищах, носик червоненький, загострений. Ніжками кумедно відкидає на бік, ніби дорогу від трави прочищає. Жвавенько, цікаво й упевнено поглядає навкруги, неначе він тут усе життя жив, тільки на тиждень виїжджав і оце повернувся. А той, навпаки, посувається за свистуном із спущеними очима, рівно витягнений, видно, стиснений усередині. Високий, щокастий, з проділом на мокро приглаженому волосі. Убрання на ньому застебнуто на всі гудзики – якогось зеленкувато-трав'яного кольору. Хазяйка показує їм їхній столик, якраз посередині між Лесею та Сонею. Гунявий сідає лицем до Лесі профілем до Соні. Щось тихо з непорушним лицем каже Свистунові. Свистун недбало хитає голівкою і розкладає серветку на колінах жестом хазяїна. Із цими пухкими щоками, з дитячими здивованими очима, Ця людина спокійно приставляла дулу на Гана, допотились людей і вбивала їх сотнями. Гонтією самою рукою, що так стиснено бере невинний ножик. Раптом Леся помічає, що Соня хоче звернути на себе його увагу. Навмисне голосно кличе прислугу, зиркає весь час то на гунявого, то на свистуна, що хвилини пальцями перевіряє зачіску біля вух. І таки досягає свого. Мишеча голівка-свистуна з настовбурченими вухами починає вже частенько повертатися в бік соні. Часом він щось шепоче гунявому, скоса зиркаючи на соню. Гунявий, стараючися зробити це непомітно, оглядає соню своїми здивованими очима. Але кілька разів Леся ловить і на собі погляд гунявого. Одначе того виразу, що був біля дверей, уже немає. Тільки очі швидко відлітають убік. По обіді, замкнувши двері на ключ, Леся гидливо скидає з себе сукню, шпурляє її на фотель, накидає на себе старенький домашній пенюар і сердито закурює цигарку. Потім бере книжку, карти, цигарки і лягає на куценьку канапу. Дивні французи. Найголовніша мебля в них – ліжко. Канапа в кімнаті готелю – така сама розкіш, як ванна в помешканні. За ванну і канапу ціна підіймається майже вдвоє. І от ця розкіш – така куца, що для того, щоб витягти ноги, треба їх покласти на поруччя, задравши вище голови. Але ні книжка, ні пасьянс – не можуть зігнати гидливої й похмурої гримаски уст і брів Лесі, не наше в роті їй увесь час смак від чогось поганого. Вона зсуває додолу й книжку, і карти, заклада руки за голову й заплющує очі. У Гунявого в кімнаті чути голоси, все ті самі, голосний овечий і буркотливий низький, нерівне тупотіння ніг, пересування меблів, риб дверців шафи. Потім нарешті грюкають двері і затихає. Пішли. Леся курить цигарку за цигаркою, то зігнувши ноги, то витягши їх, і думає. Потім раптом схоплюється з канапи, хапливо одягається і виходить. Через чверть години вона вже біжить сходами свого старенького готельчика, пропахлого кислим духом цілого покоління пожильців. Мик дома. Він у пальті з піднятим коміром для тепла. Сидить за столом і щось працювито креслить, старанно зігнувши спину і відставивши лікоть. — Леська? Що сталося? <с pubit> Леся весело зриває з себе свій аристократичний капелюх, манто з білим хутром, обіймає здивовано повернену до неї голову мика з сірими неголеними щоками і розставляє руки, як для льоту. — Дома! К чорту цей монастир! Не хочу! Мик злякано підводиться, обережно відклавши циркуль. «Лесю, чекай. Сподіваюся, ти несерйозно?» Леся підбігає до ліжка і задом бухкає в нього, високо піднявши точені ноги в шовкових панчохах тілесного кольору. «Цілком серйозно. Нудно, як на проповіді. доблювання Пропасти можна». Мик, щоб краще зрозуміти цю несподіванку, навіть відгортає комір пальта. «Чекай, Лесько, чекай. Це щось зовсім не той. Фінкель же так хвалив тебе. Невже гунявий так тебе ошелешив собою?» А, плювала я на гунявого. Яка різниця? Нудно!» Мико береться в боки. «Нудно? Ну, подивіться. Та ти збожеволіла, Лесько. Справа мільйонів. Справа така, що тут уся Європа сколихнеться». «А їй нудно. Дитина ти, чи що?» «От і дитина. Гидко мені. Розумієш?» «Ну от. А сама тільки що сказала, що ніякої різниці. Чекіст?» «Ах, до чого тут чекіст? Сказала й кажу, що ніякої різниці нема. Не в тому річ.» «А в чому ж?» Леся мовчить і дивиться в стелю, зібравши над бровами по гидливі горбики. «В чому ж річ, Лесю?» Леся помало повертає до мика голову. Не хочу краденої пошани. Краденої пошани? Так, краденої пошани. Ми готові ще раз і десять повторити ці незрозумілі слова. Значить, неморально красти, чи як? Знову те саме. Боже, до чого цупку сидить у жінці цей дух моралі? Ніякою дезінфекцією не викориш його з неї. Лесі нетерпляче кривиться. Ах, та не в моралі річ. Хіба не крала, будь ласка, і вкраду, і все, що хочеш. А пошани краденої не хочу. От і все. Хочу сама собою бути. Злодійка, то злодійка. Повія, то й повія. Так мене й беріть. З ким хочеш, і як хочеш. А дочкою професора не хочу. І такої мені чистоти не треба. Мик цілком ошелешений, Оце вже зовсім нова комбінація. Та що тобі в суті до тієї пошани? Це ж тільки твоя роля. Це тільки спосіб досягнення мети. Ну, а я от якраз цієї ролі не хочу і не можу грати. Мик сідає на ліжко і ніжно по-товариському обіймає Лесю за стан. Ну, Лесько, це просто соромно. Їй було соромно, така розумна, така твереза і раптом така слабкість. Ти не виспалася, як світ після вчорашнього, стомлена і в тебе поганий настрій. Ти ж подумай, що ти робиш, ти відпихаєш від нас таку справу, якою ми за все життя більше ніколи не матимемо. Це є те, чого я шукаю стільки років, та це, може, початок перевороту в усьому світі. Добре, хай ти не віриш у мою ідею, але подумай про саму себе. Коли вийде справа, ти ж матимеш такі гроші, що за них ти купиш собі все, що хочеш, навіть свою пошану й чистоту, не крадені, а справжнісінькі. Куповані? Господи, все на світі купівля. Не один біс, чи ти купила собі пошану так званими духовими способами чи так званими матеріальними. Найчистіша любов – це тільки продукт обміну цінностями. Ну, Лесько, плюнь, повертайся в пансіон і візьми себе в руки. Що це справді за дитячі примхи? От тобі артистка, значить і в кіні ти не брала б таких ролей. Вставай, одягайся, йди, і треба, щоб ти якомога рідше приходила сюди і взагалі бачилася зо мною. Будемо призначати спеціальні побачення, а порозуміватися в справі треба тільки через Фінкеля. Ну, Лесько, га? Леся непорушно дивиться в стелю, про щось понуро думаючи. Ну, добре, тільки сьогодні давай поїдемо на Монмартр. І востаннє гульнемо, по-своєму, самими собою. Мик вагається. Попадеться якийсь чорт із пансіону, побачить, буде плескати язиком. А, хто там побачить? Візьмемо окремий кабінет, і ще нехай з нами фінкель і круг. Справимо мої проводи в монастир. Ну, їдьмо шукати фінкеля і крука. Гайда. Лесі застрибує з ліжка, хапає манто бурхливо вдягається. Мик же тільки стягає з кілка свій мокрий капелюх і нерішуче натовкмачує на голову. Я саме бачиш... Розробляю тепер схему ательє щастя і хотів би хоч... Ах, ательє щастя? Ну так тим паче, матимеш ще багато часу, не бійся. І богу ти просто ніби хвора сьогодні. От і хочу видужити. Гайда, гайда. Але хворість Лесі видно така заразна, що і фінкель, і крук, що кінець кінцем знаходяться, заражаються нею. Навіть гарсон, що прислужує їм. Бо така ж кипучість веселощів, така очайдушність, невгамовність. А, ці росіяни, вони вміють сміятися. І гарсон аж головою хитає від зазрости. Але Леся підбігає до нього, бере кінчиками обох рук за його немолоді щоки і повертає до себе. «Ми не росіяни, чуєте? Ми українці, українці!» Це така сама різниця, як між Бордо та Портвейном. Розумієте? На перший раз прощаю вам. А щоб ви твердіше пам'ятали, що я вам сказала, то треба вам випити келих шампанського. Поставте ваші тарілки, он туди на столик. Фінкєле, наливайте. Прошу, прошу, мусите випити. Я йду в монастир, і ви повинні випити за мою майбутню святість. Фінкель блаженно наливає гарсонові шампанську. Що ви зробите з такою жінкою? Бо головне, цей її непереможний сміх проти нього ніякий реальний фінансист не може встояти. Та ще ці очі, ці дві пухнасті, довгі, темносині щілини з проміннями зморшок від них. Вона сміється самими очима, ця жінка. Від них і круг, не сонно важний банкір, а добродушний, кучерявий, топстогубий хлопець. І мик. Не авантюрист, а такий досить симпатичний і розумний чолов'яга. І чекіст піймається, і золото буде, і все буде якнайкраще. Але як надходить час, коли кінчаються вистави в театрах, Леся рішуче прощається. Годі. Кінець. Через півгодини ворота монастиря повинні зачинитися за нею. І до цих воріт... Проводжає її в авті тільки Наум Абрамович.